11. fejezet 1943. Május Lale és Leon napjait továbbra is a kontinens minden szegletéből érkező transportok határozták meg. A tavasz lassan nyárra váltott, de egyre csak jöttek. Aznap a két tetováló női fogjuk hosszú sorával dolgozott. A szelekció kicsit odébb zajlott. Lale és Leon túlságosan elfoglaltak voltak ahhoz, hogy figyeljék. Egy-egy kar és papír meg megelőttük, ők megtették a dolgokat. Újra és újra. A foglyok csendesek voltak, talán érezték a sátánt a levegőben. Egyszer csak fütyülés is hallatszott. Ismerős volt a dallam. talán valami opera. A fütyülés egyre erősödött, Lale a hang irányába fordult. Fehér köpenyes férfi közeledett. Lale lehajtotta a fejét. Igyekezett tartani a munkája ritmusát. Ne néz senkinek az arcába. Elvette egy papírdarabot, feltetoválta a számot, ahogy eddig is, ezerszer és ezerszer. A fütyülés elhallgatott. A köpenyes már Lale mellett állt, átható, fertőtlenítő szerszagot árasztott. Előrehajolt, szemülyre vette Lale munkáját és megfogta a kart, amit épp tetovált. Nyilván elégedett volt az eredménnyel, mert tovább ment ugyanolyan gyorsan, ahogy érkezett, újabb dallamot csúfolva meg a fütyülésével. Lale Leonra nézett, a fiú elsápadt. Barecki jelent meg mellettük. – Hogy tetszik az új orvos? – Nem igazán mutatkozott be, morogta Lale. Barecki felnevetett. <hah> – Addig örülje, még nem mutatnak be neki. Még én is rettegek tőle. Ez az alak egy őrült. Tudja, hogy hívják? Mengele. Doktor József Mengele. Jegyezd meg ezt a nevet, Tatu -vírer. Mit keresett itt a szelekció alatt? A R. doktor közölte, hogy részvesz néhány szelekció, mert bizonyos pacienseket keres. Gondolom a betegség nem feltétlen nála. Barecki összegörnyett a nevetéstől. Néha olyan vicces vagy, Tatu Vírer. Dale tovább dolgozott. Kis idő elteltével újra felharsant a fütyülés a háta mögül, és a hang a félelem olyan sok hullámát indította el a testébe, hogy megcsúszott a keze, és megszúrta a nőt, aki tépte tovább. A nő felkiáltott. Lale letörölte a fogoly karján csorgóvért. Mengele közelebb lépett. Gond van, Tatu vírer. – Te vagy a Tatu vírer, ugye? – kérdezte. Hangjától hideg borzogás kúszott végig Lale kerincén. Uram, úgy értem, igen, uram, én vagyok a tatu her doktor. Hebegt a Mengele Mengeleim már mellette állt. Lenézett rá szénfekete szemével, tekintetéből a részvét árnyéka is hiányzott. Furcsa mosolyom el az arcán. Aztán tovább ment. Barecki odalépett, és keményen lalekarjára csapott. Nehéz nap, mi, tatu -vírer. Talán tartanál egy kis szünetet, és inkább kitakarítanád a latrinákat? Aznap este Lale egy pocsojában megpróbálta kimosni a vért az ingéből. Részben sikerült is, de aztán úgy döntött, a folt legalább majd emlékezteti a napra, amikor találkozott mengelével. Egy orvos, akiről Lale gyanította, hogy több fájdalmat okoz, mint amennyit enyhít, akinek a puszta jelenléte is olyan fenyegetés sugároz, amibe Lale bele se akart gondolni. Igen, a fold maradjon csak ott, hogy emlékeztesse, új veszély jelent meg az életében. Óvakodnia kellett ettől az embertől minden pillanatban, mert ennek a lelke hidegebb, mint a szikéje. A következő nap Lalét és Leont megint Auschwitzban érte. Ismét fiatal nőket tetováltak. A fütyűrésző orvos is ott volt. A felsorakozott lányok előtt állt, és egyetlen intéssel határozott a sorsukról. Jobbra, balra, jobbra, jobbra, balra, balra. Lale nem látott logikát a döntésekben. A lányok mind életük virágában jártak, erősek voltak és egészségesek. Látta, hogy mengele észrevette, hogy őt figyeli. Valle nem bírta levenni róla a tekintetét, miközben a férfi hatalmas kezével megfogta egy lány arcát, hátra billentette a fejét majd előre, le és fel, még a száját is kinyitotta. Aztán egy pofonnal balra küldte. Elutasítva. Lale csak bámult. Mengele odaintette egy eszeszt, mondott neki valamit. Az SS Lalléra nézett, és megindult felé, francba. – Mit akar? – kérdezte le jóval magabiztosabban, mint ahogy balujában érzett. – Pofa be, tatuvírer! – az eszeszt Leonhoz fordult. – Itt hagyod a holmidat, és velem jössz! Várjon csak! Nem viheti el! Nem látja, hányat kell még tetoválnunk? – kérdezte le fiatal segédje miatt halára rémülve. Akkor folytasd a munkát, különben itt leszel egész éjszak a tatúvírár, És a her doktor annak nem örülne. Hagyja itt, kérem, hagyja, hadd haladjunk a munkával. Bocsánatot kérek, ha olyat tettem, ami felbosszantotta a Herr doktort. Az őrz lale fogta a fegyverét. Jöszte te is, Tatu Megyek, szólalt meg Leon. Semmi baj, Lele, jövök, amint tudok. Sajnálom, Leond. Lele nem bír tovább a barátjára nézni. Semmi baj. Minden rendben, dolgoz tovább! Leont elvezették. Aznap este a lehalálos aggodalommal telve egyedül fejét leszekve vánszorgott vissza Birkenauba. Valami megragadta a tekintetét az úttól, kisé távolabb. Egy hirtelen felvinnanó színfolt. Egy virág volt. Egyetlen szál. Ott lengedezett a szellőben. Vérvörös szirmok vették körül szurok fekete közepét. Vala körülnézett, látta még, de nem volt több. De mégiscsak virág volt. A fiú meg eltűnődött, vajon mikor adhat legközelebb virágot valakinek, aki fontos számára? Gita és az édesanyja arca irányt meg előtte. A két legjobban szeretett nőé, aztán szertek fosztlottak, nem tudta elérni őket. Hullámokban tört rá a gyász, azzal fenyegetve, hogy maga alá gyűri. Vajon megismerik -e egymást valaha? Tanul-e majd a fiatalabb az időseptől. Vajon a mama elfogadja is? Szereti majd Gitát úgy, ahogy én? Lale a és művészetét az édesanyjától tanulta, és vele gyakorolta. Bár sejtette, anyjának fogalmasíts róla, mit pővel, ő tudta, mit csinál. Megtanulta, mi működik a mamával, mi nem, és hamar sajátította, mi a helyes és mi a helytelen férfi és nő között. Gyanította, hogy minden fiatal fiú átesik ezen a tanulási folyamaton az édesanyjával, de abban nem volt biztos vajon, tudatában vannak-e. Feltette a kérdést néhány barátjának, de azok megrökönyödve közölték, ők bizony nem tettek ilyesmit. Amikor Lale tovább őket, hogy jobban kijönnek-e édesanyjukkal, mint édesapjukkal, akkor döbbentek rá, hogy bizonyos viselkedés lehetett föltörésnek értelmezni, de ők azt hitték, Azért húznak inkább a mamájukhoz, mert vele könnyen, mint a papával. Lale viszont pontosan tudta, mit csinál. Érzelmi kötődése az édesanyjához meghatározta, ahogy a lányokhoz és asszonyokhoz viszonyult. Minden nő vonzotta, nem csak fizikailag, érzelmileg is. Szeretett beszélgetni velük, örült, ha jól érzik magukat a társaságában. Számára minden nő gyönyörű volt, és hit benne, hogy nem árthat, ha ezt el is mondja. Anyja és nővére észrevétlen megtanította rá, mit vár a nő a férfitől, és Lale egész eddigi életét azzal töltötte, hogy megfeleljen ennek a tanításnak. Légy figyelmes, Lale, Emlékez a kis dolgokra, és a nagy dolgok majd mennek maguktól. Hallotta Lale a mama édes hangját. Lehajolt, gyengéden letépte a virág rövidke szárát. Holnap megpróbálja odadni gitárnak, döntötte el. Amikor visszaért a szabályába, Gondosan az ágya mellé tette az értékes virágot, aztán álomtalan álomba zuhant. Másnap reggelre a szirmok lehullottak a virágról, és felpöndörödve hevertek a fekete közebe körül. Ezen a helyen csak a halál marad meg.